dilluns 27 d’octubre del 2014. Llibertat. La xarxa obre un expedient pels problemes tècnics d'emissió durant la denúncia de censura de l'Estaca. Un alt càrrec del govern de Xavier Gar García Albiol Arbi ha impedit que aquest emblemàtic tema musical fos interpretat durant la clorenda del Barcelona del Badalona Films Festival, al Filmets. Joan Foguet, responsable de continguts de la xarxa, ha confirmat a la directa que han obert un expedient informatiu per explinar les raons dels problemes tècnics durant la retransmissió del festival per 17 televisions locals. Televisió de Badalona era encarregada de la realització i en el moment de la intervenció del músic Martí Serra per denunciar la censura de l'estaca, tal i com es pot comprovar el vídeo de, re, de la retransmissió que podeu trobar al web de la directa, pràcticament no s'escolta el so. De filmets va vist com per primer cop a la seva història patia la censura d'una de les seves peces musicals, l'estaca. En el moment d'anunciar la millor pel·lícula catalana estava previst que interpretessin una versió d'aquesta obra de Lluís Llach. Un dels músics de la banda, Martí Serra, ha explicat a la directa que durant l'assaig que s'ha fet abans de la cerimònia de cerimò de Premis, s'ha presentat un home que ha dit que aquesta peça no es podia tocar en guany i malgrat que des de la banda s'ha fet valer el fet que el director del festival havia pactat totes les interpretacions musicals de la ballada aquest home va dir que manava més que el director del festival. Diverses fonts asseguren que es tractava d'Albert Fernández Saltiveri, gerent de l'empresa que gestiona els mitjans públics de la ciutat. Badalona Comunicació Territori Indignació ecologista per les possibles noves prospeccions de Rabsol prop del Delta l’Ebre. El Ministeri de Medi Ambient ha aprovat una declaració d'impacte ambiental favorable a la companyia i està un pas de poder començar a buscar noves reserves. El darrer estudi és l'aprovació per part del Ministeri d'Indústria i d'Energia. Si finalment el departament dona el vistiplau a la petició de l'empresa, Rapsol portarà a terme les prospeccions provocant una activitat sísmica especialment nociva per als cetacis, segons denuncia ecologistes en Acció. La intenció és buscar possibles reserves d'hidrocarburs situades entre els 2.400 i 3.000 de metres sota el mar, en una àrea total de més de 80.000 hectàrees. L'entitat ambientalista també subratlla que es tracta d'un àrea que afecta dos espais protegits, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc Natural Illes Columbretes, amb dos pertanyents a la xarxa Natura 2000, el que implica un fort grau de protecció mediant que podria veure perjudicat per l'activitat de la petrolera. Després de l'aprovació de la Declaració d'Impacte Ambiental, Ecologistes en Acció reclama que els governs de Catalunya i el País Valencià es mobilitzin per evitar que el Ministeri d'Indústria doni el permís definitiu. Internacional. Uns 4.500 hooligans ultradratants provinents de tota Alemanya s'han aplegat aquest diumenge a Colònia en un acte contra el salafisme. La concentració ha acabat convertint-se en un acte d'exaltació patriòtica i d'alcoolització, on han imparat els crits islamòfobs, islamòfobs i els enfrontaments amb la policia que han fet ben poc per aturar efectivament l'escalada de violència de hooligan. La policia, amb uns 1.000 efectius ha emprat els canons d'aigua i l'espray de pebre, però en cap moment han fet res per evitar els càntics nazis i la d'exhibició de símbols nacionalistes, la violència o els atacs a la premsa que documentava i reportava l'acte. Entre els assistents hi havia membres de grups de camaraderia neonazi i legalitzats, membres dels partits neonazis l'ENA PDe i el D-Recht i hooligans vinguts de Polònia als Països Baixos i Àustria. També han participat a l'acte el moviment identitari d'Alemanya i membres del partit Pro-Alemanya. Just davant la concentració ultradretana, el moviment antifeixista ha convocat una contramanifestació que ha plegat 3.000 persones. Diversos grups de neonazis han llançat ampolles i pedres a les contramanifestants i han perseguit per la ciutat grups antifeixistes. Durant el vespre ha estat convocada a Berlín una concentració antifeixista contra la violència hooligan ultradretana. I acabem amb internacional. Tunísia obre els col·legis electorals en un ambient de desafecció política. El país que va iniciar les revolucions àrabs al desembre del 2010 i va celebrar ahir eleccions legislatives entre el descrèdit de la política i els seus representants. La gent discuteix al carrer, als bars i als supermercat sobre política, una cosa que no va ser possible fins a l'expulsió de Ben Ali. Però les seves converses parlen de la pujada de preus, del mal estat en què segueixen els carrers, de la precarietat de les infraestructures i de les cues sense fi als sospitalitzat i, per descomptat, de l'alt nivell de desocupació. Segons un informe publicat aquest mes, el suport de les tunisianes a la democràcia ha caigut en els últims mesos. Només un 48% diu que és millor que un altre sistema, mentre que el 2012 aquest percentatge era del 63%. La principal raó és la mala gestió de la troika, la coalició política que va sortir de les primeres eleccions després de la caiguda del dictador el 2011, però que va dimitir al gener de 2014 per la seva incompetència administrativa i per la dificultat de promocionar el diàleg entre les parts que seguien enfrontant-se al carrer. Des d'aquest moment, un govern provisional liderat pel fins llavors ministre d'Indústria al Medi Joma ha dirigit el país. Caldrà esperar un parell de dies per conèixer l'èxit o el descrèdit d'aquests comicis que posen a prova el futur de moltes ciutadanes d'aquest país. I fins aquí, les notícies de la Directa, locutades per l'equip d'Espavilan. Podeu trobar més notícies a la pàgina web www.directa.cat